Hebréðabréfið, sjöundi kabli Melkísetek þessi var konungur í Salem og prestur Guðs hins hæsta. Hann gekk á móti Abraham og blessað hann þegar hans neri heimleðis eftir að hafa unnið sigur á konungunum. Og Abraham lét honum í 10 af öllu. Í fyrsta lagið þýðir nafnum Melkíseteks réttlætis konungur en hann heitir enn fremur Salemkonungur. Það er konungur. Þess er ekki getið hver fæðir hans móðir eða forfæður hans voru, hvenar hann fættist og hvenar hann dó. Hann er líkur sinigvöðs. Hann heldur áfram að vera prestur um aldur. Virðið nú fyrir ykkur hvílíkur maður þa var sem Abraham, sjálfur forfæðirinn Ga valda tíjund af herfónginu. Og víst erum það að þeim levi lefiðsónum er fá prestómin er bóðið að taka tíjund af líðinum eftir lögmálunu þar að segja af bræðrum sínum enda þótt þeir séu komnir af Abraham. En sá er eigi var af ætt þeirra tók tíjund af Abraham og blessaði þann er fyrir heitin hafði. Því verður þó ekki á móti mælt að sá sem er meiri blessar þann sem minni er. Hér taka döðlegir menn tíund en þar tók sá er umvar vittnað að hann lifi áfram. Og svo á að orði hverða að sjálfu lefi, hann sem tíund tekur, hafði greitt tíund þar sem Abraham gerði það, Því að ennþá var hann í lend forföður síns þegar Melkisedek gekk á mótunum. Fyrir mælum presta eru grundvalluð í laumálinu sem líðurinn fjekk. Hefði nú fullkomnun fengist með lefiska prestóminum? Hver var þá framar þörf þessa segja að koma skildi annars konar prestur að hætti Melkisedeks en ekki að hætti Arons? Þegar prestómurinn breytist, verður og breyting á lögmálunu. Sá sem þetta er sagt um var af annari ætt og að fyrri ætt hefur engin einn þjónust af hendi við aldarið. Því að alkunnugt er að drottin vor er af júta ætt en Mósi hefur ekkert talað um presta af fyrri ættkvísl. Þetta er enn miklu bessinilegra á því að upperkomin annar prestur, líkur Melkisedek. Hann varð ekki prestur eftir lögum og fyrirmælum manna, heldur vegna þess að í honum býr líf og kraftur sem þrýtur ekki. Um hann er vitnað, þú ert prestur að eilífu að hætti Melkisedeks. Hið fyrra bóðorð er þar með ógilt af því að það var vannmáttugt og gagslust. Lögmálið gerði ekkert fullkomið, en nú höfum við öðlast betri von sem leiðir okkur nær Guði. Þetta varð ekki án eðs. Hinir urðu prestar án eðs, en hann með eiði þegar Guð sagði við hann Drottin sór Og hann mun ekki yfir að þess, þú ert prestur að eilífu. Þessi samanburðu sínir að Jésús er orðinn ábyrðarmadur betri sáttmála. Enn fremur urðu hinir prestatinn margir af því að döiðin meina eða þeim að vera áfram. En hann er að eilífu og hefur prestum þar sem ekki verða mannaskipti. Þess vegna getur hann og til fulls frelsað þá sem hann leiðir fram fyrir guð þar sem hann ávalt lívir til að byðja fyrir þeim. Slíks æðsta prests höfum við þörf sem er heilagur, svikalaus, óflekkaður, greindur frá syndurum og orðin himnlunum hærri. Hann farvi ekki daglega eins og hinir fram fórnir fyrir eigin syndir. Síðan fyrir sindi líðsins, það gerði hann í eitt skipti fyrir öll, er hann fórnfærði sjálfum sér. Lögmálið skipar breyska menn æðstu presta, en eyðurinn er kom á eftir lögmálinu, skipar æðsta prest sem er sonur, fullkomin að eilífu.